يقول المولى تبارك وتعالى في محكم تنزيله قد مر اتقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك سطر المسجد الحرام ويقول تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ويقول المولى تبارك وتعالى في كتابه ايضا يعرفونه كما يعرفون ابنائهم صدق الله العظيم سئل المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم عن البيت فقيل له هل قبل البيت بيت فقال بل قبله بيوت صدق رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد جماعه صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد جماعه الدروا مسقي صلواتي على الذيم التكيره اياتي ما تشي لذوم قد دي جمعه صب بريك ساي كرسي الله جل جلاله سبحانه ولسيم شي براي نبه و مبر بوتس مسلمانه نماز جمعه مقبول تبان يا رب العالمين اللهم الله جل جلاله وجلسانه bikat vet taktika kalendarit me diell çik kan kalu muslimanat edhe kan festuën më në rën e vet se kan festuat ato Allahu xhelli xjalaluhu u xhelli shanu alosim çe ato gjinoh çik an garku naq nop Allahu xhelli xjalaluhu tiufshin inshallah alosim Allahu xhelli xjalaluhu u xhelli shanu çe musliman vet ja v bant mundur ka din kalendarin e vet Kja u banë muslimanë vetë mundën të gjëjnë letër një oftimin e vetë. Kja u banë muslimanë vetë mundër, insha Allah, të gjëjnë vetë vetëm. Allahu gjëlle gjelaluhu vë gjëlle shanu të gjithë vëzbashku në e banë të mundër të mësojmë të notojmë detin tonë. Në ajetët të cilët i këndumë, flitet për një punë, për një njërë e historike, të cilën kërani kërimi e ka të të të të të të të të të të të të të të të të t në gjarën për të cilën sot dhe të flasim insha Allah në kuran në 6.000 ajete në asë një vend nuk ashtë vërtetu se kjo në gjarën e ka ndonë në këtë ditën e sotit në emi ati dikon ka vëgjim sa mujit Shaban mujit prej mujive të mdaj, më një fjal mujit prej mujive të shajt mujit në të cilën para prakisht e për të tel Ramazani insha Allah u të ala në e benë me mirë edhe marë dhe me bereqet inshallah edhe njëherë përësrit se asë nja jetë në kurani kërim edhe asë një delil qëtër nuk e përkra se kjo në gjarië për të sirën dhe të folë misot ka ndonë në pesë mëjtë në shabë si delilin islam nuk ka po asë e vërtetë se ka ndonë në shabë se lën natë, se lën ditë nuk ka delil krijesore, djetarët njërëzit ko paskojë brezët e djetarë vë brezë pas brezë ka rrezë dheri të nangëse kjo njërë e ka ndodhë mujën shabanë pas nëjëtë nëndit si do qoft ash histori e thekën kurani kerim ash njërëje të cilën e ka për tjel libri allahu jelle jelaluhu vë jelle shanoh gjëbatin dhe ruha allahu jelle jelaluhu kurani kerim ka thonë bismillahirrahmanirrahim wa i dhërfa ibrahimul kawaida min elbejti vë ismailu ربنا يتقبل منا انك انت السميع العليم ابراهيم عليه السلام مدبرنتي اسماعيل كان نغريط قعب يكان نغريط ثميلت يكان نغريط مرنا قعبات كان باو سبي عبادتي معرذن الله جل جلاله وجل سعله فضل الله القران الكريم ان اول بيت وضع للناس الذي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا o nëllaj e alem nësë, i gjullbejti me nësëtta e lehi sëbila, me siguri e vërtete pa më hushme, se e para shtëpi i badetin këtë botë, a ndërtu qabja. E para shtëpi ku al njeriu, Allahun gjëlle gjëlelu do të adhoron, në më njërën si donë Allahu i vetë, jo ajë si donë, ashtë qabja. Qapë në mbëdu këtë se sot gjëmation ka pas rast, ku shka qenë interesum, për fatë në nuk jemi të interesum, Për çendëj ditë orimet me siguri edhe kët procese kanë penguar sot për shkak të një 24 orë. Sot kalvas mundi muslimanët kët ditë, sot ta ken pa qabën drejt për drejti, namazën e xumës dhe xhotin e xumë tangojnë për xhaminë më të prej dashur në botë. Për xhaminë ku muslimanët ni miliardë gjinxë kanë kiblë. Kiblë të tilla, rastë të tilla sfala, edhe e doin, edhe e madhrojnë me dhëmbër. Shpijë matmat Allahu xalla jalla hu xalla shanu. Mirpo Në ditë për e ditëve, me shekuj në realitet, me dekada e shekuj, ajo shpita që nësot e kanë pa gjemati, drejtë për drejtë i në për shpijat e tona, elhamdulillah që është mundësu një herë, gjithmonë Londoni, gjithmonë Parisi, gjithmonë New Yorku, gjithmonë Tokio, edhe një herë, shpija e dashur në zemrat e tona, edhe një herë, u mundësua dhe ajo që si prej dhomave tona, gratë nënat, nanat, fmit, qupat, qunat, të shofin se si silën gjona të gjë, të sho në atë vend edhe insha Allah ju, ju mgritët vrulli edhe dashuria për uhtimin dhe rinë vend për të pa dhe praktiku vetë fizikisht insha Allah Allah është doku i të mundur në rja banja rabbalademi në atë gjami dershëm, që kemi kyble para se tjetë islam para se tjetë muhammed para se tjetë kuran para se tjetë iman para se tjetë besim para se tjetë e vërtet për e vërtetave pa muhushme Edhe mas vahit disa vite, disa vite me radhë, në realitet në shumicën e viteve më vajte e jetë 6629 vjet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gjallë më vajte. Kurani i Kerim, në Ashbi sot që kanë paxhë motë dhe kanë paxhit, kanë pasën Arafat, 13 erëzë vetë disa puta të thilet i madhreshit. Disa prej aty vek kanë pasë ve jashtë Mekës kranin, sikur Putin Hubal për shembol e kalpas një atridet, edhe disa kilometra i ashta shkëtines, edhe shkojshin arabët në komë, shkojshin arabët në komë, shkojshin me familje, pare fisin e vetë, edhe i pshishin për i plunit që ja sjell të era për i shkëtines, i bajshin hizmet, e ju i pshin me hunger, ju i shqeshin mirë me vetën, e dvasët e ative, me ndëshin ato se ahane, hajshin dhejlë me tam lënë ative, kështu i badet ju bajshin druive, Kështu i badet ju bajnëshin drasave, kështu i badet ju bajnëshin zotrave që i ndërtojshin me hurma, e arapin jeni kur e ndërtoj zotin e vetë me hurma, ma si unë tu, mirë, këtheua dhe hangë. Kështu me një arsien, kështu me një mesh në nënhin, në e shumë dalgave të turbulinave të ignorancës, a rabat e njëfshin, njëfshin zot në të vetë, në bitreqin e gjatë dhe jetë. A duke ishte më dashta shumë interesant, po ishte më ranëci ishte me ranësi ku i kishin u i disa të për t'ja dhuruë dhe për t'ju boj i badet. I kishin vurë e ashqabës, shpijes madhuruar Allah u gjëlle gjerëru për të cilin a i tha, inna ewele bejtim vudi alin nes, shtëpije parë për njerëzit me mboj i badet, ashqabja. Dhe ledhimi bakkate mubarakën, ashë as ndëruar, ka qenë ndëruar e prajditës ndërimit, ashë as ndëruar sot nga zemrat e tona edhe do të ndëruo dherit Kuden li le alemin Allahu Gjelle Gjelalu ka fon Shkas, delil, argument Për uzrëfim, për uzdrejtimin e njërjot Të fihe ajetun bejinat E thëm në te Në te ka shenja të qarta për besimtarët në islam Në te ka shenja të qarta Shenja dhe të cilë ndosht të cilëve ndosht të ndesin ton Do t'ju këthemi ma volë insha Allah Sit nga prentu e koha Gjematin dhe ruat Lajzën muslimën që arabët, të cilët kishin bakt kriminalitet të madh në lidhje me besimin. Më i madhi kriminalitetin këtë botë bot, kur kur kur dikush diku ja imponon besimin e jo vërtet. Besimi jo se të vërtet. Kriminalitet më i madh se kë nuk er, ka. Te Kurani i Kerimi, al er, wahyi al er, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Edhe i thirë njerëzit në dritën e Allahut xhallajelaluhu o xhallajehnu, trembot vet Mjeka. Hemen për disa njerës e pa do bishme Hemen për disa njerës, për disa kena me shumis Mekka E pa kuptushme Mastra mëzmedve u të tiru me shkull Mekka Me shkull me dhinët të mfalli Mirë pa në mazi Të cilin ne falim Allahu gjelle gjelalu ja pa të bërë bon farz miraj Qishe dhinë muslimanet Një vjetët gjisëm para i gjëtit Kina mazë ka fillu me u fal Mekka Me një munirë prej munirave Kurse farzi i këti resmi Zirtarash në vitin e dit me dhinë Por çaktë e të sa pamundsmën më kë. E falshin në namaz, prej namazeve të cilën e falshin. E veçabën, spiënë në Allahu xhallal xalalu, kiblën e gjithë botës muslimanët e lëshin mbas shpine. E ve masi xhreatit 16 muaj me radhë. Rivajet ka 6 muaj, e vërteta 16 muaj me radhë, Resulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Imami Nyerzi, Imami Muslimanis E pa lteno modh me kible kana. Të fal, Praimë dinës çabën mbas spinë e likë, u fal këtrenë kana, por s'ka sërka kible e kishte Kudusin, xhamin e Sulejman alayhis salam, e Mesjid al-Aqsa në Kudus, Jeruzalemin e Resolut. Japo, jashmot muj. Me ftir ka xhamia, me ftir ka një kible, mas tetë namaz, Resulullah alayhi salatu was salam, ngrej tek kokën për pied edhe këshirë të ka qëllin me dine duke mos fol asni fjallë. Qka ka qëshirë në altë? Kur gjomë? Mos pajtu shmëria ati me këblën që e ka. Jo i pajtuar, jo i knaqëm në te, mirë po, Allahu gjëlle gjëraluhu nuk i thot, nuk jam i knaqër me ati që më kjo urdhën ti. Pra dhe kërsje i knaqër, du është me lip me lune përmet lutjeve dëshirën tone, Porfa ajo ne mendin joli hare se Allahu xhalle xalaluhu din çfarë dërtikë por çka ka von me lut Allahun në çfarë mënyre todorran wa khufya këto ka thon Kurani i Kerim todorran wa khufya u kok ulor deri në fund edhe pa pa pa shpërfitje pa zon kto lutje Allahu xhalle xalaluhu ve xhalle shanu yen kto lutje Allahu xhalle xalaluhu i pranon u ka nevoj me ngrej zonin përpët për qab një araf i thili kështë ngrejt dhurt për pejtë dhe lutë Allah në mezan të nësh ardhë njënë i tha ëj sa asambën të dhu qashurë dhe në pëjlutë këtë i tha ajtë që si pëjlutë qashurë dhe nëshë wa sirru kawlekum e u iqharu bihi innehu alimun bidhati së dhur a thamë Allah ujnë kurani kërim ndash folet ndash folet mezan të ullët nërash nuk e ngritët zonin farë alimun bidha të sëdur un e di qka keni në krahënori në juaj un e di ju qka mendoni para së të fëllëni un e di ju qka mendoni para së të filoni me mendu pra drejtonet zemrën e juvë të un a un dëshira të juvë i pëtëtësaj pa zonë pa ngritë ju zonin ja'le muqainet al ajuni vëma të këfës sëdur ka thonë kurani kërim e di un hi lë në sinit jale mu kainetel ajun edhe on e di on hisi hilën e silit ome të këfis sudur edhe on e di ate që e më shëf njeri u në kranorin e vetë qka është hilë e sinit njeri u kër e shqyqon dikem me ironi mirë po ironi e në vetë që e ka në të shqyquarin e sinit ati që nuk e dënë e shqyron me një busqeshje Do t'ia mersi ata i Herifit se ta shiqoja ai xekipo busqëshës mos të ket vakt me pa nisi çka ka. Allahu xhellalu zelaluhu ta ya'lamu ja kha'inatal a'yun um adithrav din esinit. Un e di hilën esinit, busqëshe nuk e ka përmendur hiç për shkak se nuk ket kontekst, nuk ket vënë kus ka fajde, s'ka do vi pe sajt. Nuk e ka tek hiç, e ka tek hilën esinit, të cilën e, e, e shocron busqësha, hilën e ka tek busqëshën fare për shkak se nuk vënran, nuk e kanë li pesh. Të Allahu gjëllë gjëllë uhu, gjëllë që anu. Në sinë, pëse sinin bura? Pëse s'ka të një alë mu kainët el adhen? Unë i di hilë të veshit. Njeri dë njëherë afrod nga zë mazgardit, edhe afrod mazmunit, afrod mazderit, me të ndëgjur që ka pasuhu. Me ndëgjur zonit, me bërë shpionaj, me bërë krimet shpionimit. Pëse këtë se ka tek Allahu veshit në të për e ka tek sinin? Ka të një janë disa gjana. Gjë janë disa gjona flitet për manifestimin e gjonave të mërëndshme në asni më nirë së një manifeston në përmet sinit në përmet veshit vetëm në përmet sinit mushkënia e zez kam thonë se mushkënia e zez kur ka i letë kur ka smundje smundje të asaj paracitë nësi edhe të mjeku kur qkojsh kemi thonë në doko të njëherë kur qkojsh të mjeku në shumitë në raseve Shko një thupë më dhejmë që tu dikun me një vend, aje mërë një për aseni, një për table, një për gjomi e në në ngrije, edhe që qënë dritsini, të hafësinin, edhe qënë gjishtin shmajt edhe një gjasht, thotë sitë mas gjishtit të më hefi, të që qënë sitë. Mirë, të ja, sitë një shku me i këshirë, a këshku me i këshirë mrejda shka ke? Ja, ajo që ke mrejda, disas muje manifestohen si, disa manifestohen buzë, disa manifest Ed disa manifeston ball, ed disa me shumë micsnsi. Prej veti unë jam doktor, këto po u them fëmijët, po unë atë që do po të më shpjeguash këçë të thënë. Sen se si manifestohet edhe sinqeriteti? Në si manifestohet sinqeriteti? Pra un kurtpis diçka. Un kurtpis diçka edhe e di se a pyetje që do po ta baj du me zbulu dhishkante për të cilën jam i vëzhetum qatëherën e amenën gjëmatin dhe ruat se nësi del rena nësi manifestohet rena njeriu i cili rena atë moment ashë vërtetu shumë mirë se në qovëse për një sekund apo për dhe të sekunda im shelësit ka pak të si ve tre hare kërës rejë i mbilë tësë. Ma shtash i mbilë si të pak, qatë hara të rejtë. Qatë hara të tregu se nuk ashtë sinë qërëtë. Qatë hara të tregu se e manetin e ka hongërë. A këta vëshisën e banë. Këtë vëshisën e banë se lëkura vëshin nuk ljudë. Ajo nuk livritë. Kërët nërvozohet njeri, kërët dojmë me ditë se sistemin nërvojrë e ka të prekën falë. Maja hunë se ban në lëvizje dukshme Edhe atëherë Ma mire din personi vetë Atëherë e shofë mëse kinjeri Mrenda nuk ashtë regull Mrenda sistemin nervore ka të prekun Pra që do gjonë këtë botë që e ke mrenda Jashtë për dilë ka ashtë vërtet Për dilë ka jashtë Pra të mshëftë të të tonë Që mundohemi nga me i shëndrunë vërteta Ato nuk janë vërteta Po manifestokën dikun Dikun po shënëken pra Dikun po regjistokën ato Rasulullah alayhi salatu wa salam, në namazet që i ka bë, je në kakudusi, edhe mërenda s'ka qenë i knoshur. Nuk ka mund më manifestu këtë mesinja as me vesh as me un, po ajo ka manifestuar me kokmoskënalsiet, edhe ai ka këshir për tretme në mënyrë prej mërinrave pa fol. Për çka kthe? S'ka kuimi i folza Allahu i vet e din se Muhamedi alayhi salatu wa salam në shfarjejen djash, edhe ja din dëshirën, ja din tremendjen. Allahu jalla jalalu ydi na tash kanë mërenda, ja tash kanë jas. ني ديت پريدت و پس توه فال نماز نه جنييس مدينه ن رسول الله عليه الصلاه والسلام نيتمي جميع ايو جميع existsول و صد اش مه‌ بوكور سا اتر اش مه‌ ريتور سا اتر امني نکا جميع دي قبله و اول كن را تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها محمد قل فاشو Në po e shofim se në bëj i ba dhe të që përna i ban Me sinceritet Në kiblën të nësjej i knoqër Nuk jera hat Shpirtnish nuk jeni që të suat Falën u walli jenne ka kiblëtën të rdaha Unë do të arrotulloj Të ije do të qoj me u falë ka kiblën Në të cilën do të jesh i knoqër Në të cilën do të jesh i knoqër Dhe thanë fa walli wajhën ka shatëra Në mesjid i lë haram Këtë u falu prej sodit ka qabja Rasulullah i ka qenë me gjemotën e vetë gjemotën dërshëm në namazin i qenis dire qatë i ka fali ka qëbla dire qatë i ka fali ka, fal ka qëbla tjetër dësë fatë një namaz me di qëbla gjemija sotë e ma dhite ka e më një gjemija di qëbluve bës që du lë qëblet e in mësë namazit i ka shpërnda sahabët me i lajmru qërët në përqërët gjemija se u ndru qëbla kejtë të gjithë kanë shku edhe i kanë skjegu gjemotit se kësa nuk ka në qabja se Allahu Gjelle Gjelaluhu me ajetë këblën e mërëj janë kësia në panë ka qabja edhe sot e ma ditë edhe dheri ditën e kiametit muslimanet e kanë këtë këblën gjemotin ndërshëm pse ka qabja? ka qabja se Allahu Gjelle Gjelaluhu në kur amikërin suratul bakara në sahifën e par në gjuzin e dit Dhe të seja kulu sëfahau minë në nësë, ma wallahumë anë kiblatihimu lëti i kënë u aleyha. Dhe jahudit edhe krishterët. Të cilët Allahun këtë ajeth i ka qujë sëfahau. Sëfahau dhe të të të të të të të të menë lehet. Ato që i kanë pak menë. Pse Allahu gjelle gjelalu i ka qujë sëfahau krishterët edhe jahudit. Se i ka qujë menë lehet. Për shka këse med vartet janë menë lehet në këtë kontekstë unë e për kryshtere së përdu me pole asëgjohë për jahudit e kam një fjallë edhe jahudit e kanë pas edhe e kanë me hak që të këtheja në kachabja të i bojnë i badetet e veta e kanë humë rrugë të kalojnë një islam dhe thot të kalojnë një islam e dhe të i bojnë i badetet si muslimanet dhe vlazdojnë me ta për shkak se një ditë heret edhe ato e pranojnë se kanë qenë vlazër me ta edhe vete pranojn muslimanët e arabët e ka në rjedhin prej gjallit ibrahimit a.s.m. i cilë e ka emë në Ismail jahudit të rejkuj rëdhin prej gjallit ibrahimit i cilë e ka emë në Ishak a pasken qenë vlazët po miroj si ka në nda si u tajten ato zati moti na mundon neve një pyqje masi kjo feja islamë vetëm e ve vetëmja e vetëmja dhe vetëmja pranuartë allahu gjelle gjelalu Se si ka thon Allah u ket njerzit musliman pra pse sjan si te gjith njerzit me ni din mase islami e adat nje fare pranuar te Allah Allah e perjis te për qret perket pun Kurani Karim ka thon kana an nas umma wahida njerzit kan gjen ni din njerzit e kan pasni fe pa xhtalfu done i kan ndrishu me ndimet voren vet do me thon i kan ndrishu kur i kan ndrishu vet ni din ende Allah islami Allahu gjëllë gjëllë e pranuar të aja është islami edhe asnifat qëtër Ka thonë Kurani Kerim O um, më këtëna fëllë dhina u të lëkitab Illa min ba'di ma gjahahum lë ilmu baghjen bëjnahum A kun i ka ndri shumë ndimet Mas i ju ka narë argumentët e shëndosha Atëher i ka ndru më ndimet Edhe i ka ndru mas argumenti të gjaw Mas delinëve Baghjen bëjnahum Se sitë sëllë i prejative E donë të atë shka më më vlerë për vejtë o mirë vërë, andav, se andavë, për rrëj me bashkë, rrëj bashkë, mirë, pëse e mi da në, në pëse e mi da, me sigurisë, e dikush në i ka te prudën, në se në gjemi da, me sigurisë, që i që i ka digjet, edhe njoni sot ka arë me falë gjumon, njoni nuk ka arë, a janë da që do di, këto janë da, kush i ka da, kësa Allah i ka da, jo, i ka, i ka bo falë gjumon, edhe për njonin e për qëtërin, Qa qa ishka i ka di gjem, edhe kër të venë e Ramazani, njoni qodë, se fir njoni nuk qodë, kush i ka da këto? Allahu i ka da, jo. Qa i msusi shka i ka di në zonë sa në bëngë dhe shkolla, tu dime ju ka vonë dhe tira. Njoni ja ka vonë dhe tira ja bon dhe të tira, njoni nuk ja ka vonë dhe tira. Kush i ka da këto dhe, msusja? Msusi i ka vonë njoni, ti bani njonë, ti mës i bana? Jo, në asni më nirë. Njoni i ka di gjem, i ka qënë pazar, njoni ka nejë gjithë ditën para malët vetë me prudinorin të shpia njoni e kalon malën ka shku me lujtë kush i ka da këto a baba i shpiesa kush i ka fajet jo pra vetë janë da edhe njerëzit Allah u gjellë në gjelalu të gjithë i ka porosit një islam me, uj, me jetu se islamin din zivtarja vë ka qu tani njerëzit i kanë qitë jermeqe ver edhe sot njerëzit janë të i qitë kësa i feje jermeqe para se të vazhdojnë hasë një pak si du një që parë një سلوه الله جل جلاله يطاسو فهاء من الليت فان ما سيو اندروه كبلا ما والله من كبلتهم اللتي كانوا عليها جد جشم واتموه ويبادت كا قدوسي عرب وهيسيا وهيكشن يهوديتو يطان يا اي محمد يوف شكيان شايش كاپو يبرين يوفي الله اتراشي رجاش ديت يموندوم ويبونيان kejtë molirat e ibadetit që i kimi pas për para i ndroj ama atë shka është kërjesorës në pëndron prapë me neve me një këble do të thotë se feja e unë është originali e Muhammedit është deg se lija është të ne e Muhammedit i ka degët e nëndegët e veta a realitet fëllbi është të ne këtu a vëshatë këtu ku ki me shku apësa apëa këtu mu fal Allahu gjëlle gjëralu huë gjëlle shanu masë gjashë nuk ashe vërtet kjo ishte këble për koshme kjo ishte këble deri sa na me dëshiren ton qëndrimin ton ta morim për gjithë mënshme dhe e kemi dit për të përta ose dhe ta morim dhe ta orientojim Muhammeden Haizratu Salam me gjematën e rat me ufalë ka qabja përshka këse për në qabja kemi thonë një për në këtus fihi a jetum bejinet atja është qabja nëmër një atja është zemzemi atyash meqamu ibrahim atyash guri ku ibrahim a.s. kwa tja ndratu shpiyin allahu jell jelaluhu wa jell shanuhu iboni reyni aty qabas manfun masy akrev ordi na allahu jell jelaluhu a i dheşti qe eza niren tja ven qabas vullet aris nafile naha efaalmi farzine jumaas efaalmi nafile para gmaa naha efaalmi farzine akshabit efaalmi dhele qab nafile naha efaalmi qenien faalmi katra qab nafile naha efaalmi qatra qab nafile O, oh, Ibrahim Aleisterami, në ndërtimin e qabës e ka manifestu këtë punë të mëve, i ndërtojë renat e qabës farës, më në fundë deshti që edhe një renë ngur qabës na filen nga vetëve t'ju t'ja vend, mirë pa ajo mo ishte e pa mundër gurt me ngrejta që nëllë, a i evuni një renë ngur u këla qabës ras qabës poshtë, në atë e shkeli për ta ngrejt edhe një renë ngur nëllë, për mos me ju lëhatë gojt ati, për me e plëtsu në na fil Allahu Jelle Jelaluhu Vë Jelle Shannuhu Ka thonë Kurani Këri Vë taqa dhe Allahu Ibrahima Khalila Unë Ibrahimin e kam dësë zirëtar Edhe ati e ka zbut Gurin ku kam të ati kanë batis Ngurin e forë që është jo nërman Për njerën e rëndënd Edhe më stiluhatën gojt Deri të qese gurin na filen al Me bire në vetë A i gurin sotë në qabë A i gurin sotë është një zisa metri lërguar nga qabja At guri sot ha ditë shofim me si, edhe shputat e këmis aty janë nat, nat guri, Allahu xhellahu zelalu tha, "Jo musliman do të ikthajm, të gjithë me ufal me kiblën." A dje ku ançavia? A dje ku as me këmi? A dje ku azemzeni? A dje ku Safaja va Marwa? A dje ku Arafati? A dje ku histori? A dje ku Aminia? A dje ku arraj shejtonit? A dje ku sulmot almikun në një zertare? A dje ku tu tu a dje ku shkoi njeriu djaxhunaçar? 17 vite me radhë i pëshien gjunohe për një ditë, edhe kësa në pa gjunohe, se kur kër e kalin dënë, tënë e a njës me bëax gjunohe në ambjentin e vetë, përshka këse ka ambjentin këtë bot, edhe me dashë me uboj në mirë së në bosh. Ka edhe kësi ambjentin këtë bot, edhe me dashë me uboj në mirë së në bosh. Pse kja përnjë masha? Edhe me dashë me uboj në mirë së në bosh. Ka ambjentin bot, edhe me dashë me uboj në mirë së në Edhe atë shumë e prek një dërës prej dërëseve Apo një pjesë prej pjesëve dërësit Dojnë me i pikunjat di pikalot E ka me zorë me i thith me, me, me kompresor Të mrejnë ashka thith Më stashofi dikur së të thujnë shiraj me laqja A përshja pukana, ja? Edhe me dashë të në boshë i mirë Edhe me dashë të në përparon Edhe me dashë ka prosperitet të në boshë i budë Ja në dishtë ka që që që së në boshë i budë Ja vetë ke qenë shumë i keq Dishko që Ja vetë ki qenë shumë i keq E dhe në mërë për e vetë vetës Haj, haj Unë e me kajta Ja të qëtërin e kej Açtë keq Që ja i nuk të lenë më uboj mirë A i nuk të lenë më uboj mirë Mirë Me dalë një njëri Edhe me mërë një rrugit Me zdi murnave Rrugit me zdi murnave Edhe natë natë o murnë e joni ka vun goshta, ka vun thera. Muri, rrugisa a mengushtë të ti. A mën ka përçan pa u shkoqë në qëta? Në qëta rrugisa, mën kalon pa u shkoqë? Me qenë se murnat janë atë nga të ngatë, sa që ti e ke për detiri, i vushgatën me kalu. A i sho që për me të bo hor, i ka bo me njërë të zesë, të di murnat, me njërë të lakë të zesë, a mën kalon pa u zhitë? Pra kësisho qëri i ka, që edhe i mirin mesin e ative kërë të kalojë, ka patë që jetër dashtis, dashti aj, i zhjitur me dalë për i këta jetën. Se këta preke, me këntë rije, me këntë bisedoje, e pizkojnë kapak, e nëgjinë kapak, e sarojnë kapak, e ngusinë kapak, nuk e lorën me prosperu, nuk e lorën me shku për fejtë. A janë gjëtë cëla popullit si bageri, janë gjëtë cëla popullit edhe ështin, ështin mërejsh, eshtin në, eshti në mrejsh për ta ngrit për pe për e vendit mirë po populli ati a qa, qa qiron edhe shkë shumë let atë e hunqin të posht i thojnë mësë se kemi kurësin ton 5 mm për mi tok na 1 mm me nga shumë nën jemi gati me sakrifiku qdo gjo shdrip me neve këtu e ma në fond bile nër neve ma në fond nër neve të posht për neve shko ndash me të konsideru nash me të konsideru dush me ditë të ne e mizotni këtë dëshije që e spjegova në thun o sëram kejt pun të i bone pra ne e mërë përndron pra ne e mizotni jemi jo ti ne e mizotni të tu Allahu në gjelën e gjelën e dretoj ka qabja a gjeku ishin shenjat a gjeku muslimanët e kanë synin a gjeku muslimanët e kanë zemrën a gjeku në bashkon gjithve nisen kam thonë disa njerës Shumit e aktive disave që po i përmeni janë për, e, ma shumë mirën me politik Kanë thonë për shembol dhe ka... Jo kanë, kanë thonë, po kanë informuar dhe kanë kontribuar në këtë fush Me binë popullin se nuk ashtë realitet ajo që ju Pudoni me në tregu se Në dhe me ato që nuk folin shqipë Nuk kemi kur gjohë, kemi dishkat përbashket Jo, Mohamedin e pragjohem se për nga merë Mohamedin e din që ka qenë një i menëshur Mohamedin e pragjohem para të dhe që po dhotë hoxha a nga nuk muj me pranu për një gjonë një gjonë a mundon më, ha, qka është? qka ka qenë aj? arab u kri në alë ka vëndu këta pra ma si është arab s'ke e shkam s'ke e gonë për ta që kësi bingë ka një garnitur njërz e organizuar që dojnë futin popull kja është realitet se me u kap dikush me muhe se kjo sa për një me, unë i amushit të në shlepej ratëpi, këtu të terin shkut me argumentet, të të kejt gubët gjash përthejt. Kja është realitet. Unë i kam një pyqet thjeshta, dhja, trija, ave shumë thjeshta, edhe shumë të kuptushme. Mohamedja ratë, le e pra, skip unë me skatë përbashkët me në ta kërqo. Në regullë, për i zatë zotit, Filipësi pikanë. Filipësi pikanë, Filipësi. A kënit p është Filipsin këjtë lomat njëri, në botë, Grundigun e a kanë pranu këjtë popojnë botë, Toyotën e a kanë pranu këjtë popojnë botë, Honda në a kanë pranu këjtë botë këjtë popojnë botë, Mercedes e a shë amënqike, Mercedes e a mënqike e njërit e ka pasë popër në datë, qike e ka pasë Mercedes e mënin, a ka pranu këjtë botëa në regullë, shumë mirë. Sateliti, pikantë sa fjalla satelit pikantë, Fjalla satelitej pika qanikit, vjetën asha, vjetën asha. Edhe kjo sa shqipë, e kanë pranu kejtë bota në regull. Fjalla aeroplan, Boeing 737, pika e ka lindjin asha, ma ja. dhe në gjire në asha, jo, jo, e nuk ka pëjgjire në pika. Pipa, ja. E kanë pranu kejtë bota, dhu. E kanë pranu kejtë bota, jambo jetin me peshën karika, e kanë pranu kejtë bota. Par, ndo punë na nuk, pas mi problem se pika janë, pas mi problem me një person pika ashtë, Kjo pra është politike organizuar në mëngjurimet të regu se një prej njëri që ka ti zbanë me u da, duesh me u da. Prej njëri që ti kur zbanë me u da, duesh me u da. Kjo politika s'ka kur kush me në qitë veget në tru. Në kemi veget në tru atë shumë sa që bile ashtë u derë edhe kush i ka kejnë okay, jë me këtë dë njërës muj me a vegetiras edhe me i mëjarë jë me këtë qishëm qatë shumë vegejt kimin tru s'ka nevoj me raqit qëtërmon arapa po arap e filipsi edhe një herë për i teki filipsi shka është gjermana po a ka i dhomë e po është i njërbe a i dhe pra kanë zomë kja është i keq gjoma një të keqët e ti të këti që po thomu ne është arapë e o ti po thu edhe a i qetri po thota na nuk jemi të folë për gjami ton këto bingë nuk janë këtë gjami këto b Mirë për na folim për një miljard e gjimës në bot, me, -me krenari folim. Gjoma tjetë ti, Muhammedit, Arabnit, Keqe, vetëm njët kejt jetës ati unë për elojë Islamit më nëherë. Zirtarisht për shkoj me një fejt qeter, vetëm një negativ gjoma, a onë si dush pitëm të prefilipsin sa pozitivi kaj. Për negativët ati më të mpitë për izatë zotit, sa ato së në të njejë i kur, a për pozitivët ati pitëm të talzojt. Pozitivit ati është shumë interesant, sot e ka qitë qabën direkt me pa. Ashtë pozitiv shumë. Pozitivit ati është profesori ka dalë në kutien e filipsit edhe sgrundigut, për po jë spjegon qunave tonë fizike dhe kimi. A ka ma pozitiv se kjo? Ka dalë mësusi për po jë spjegon në zonë të dhe geografi në klasë. A ka ma pozitiv se kjo? A ka gjon në botë që ka venë mashtrajnë se kjo? Ska gjon që ka venë mashtrajnë se kjo në botë. Aç, aç, Filip seve Gründigit do bëshim. Aç jam do bëjëmë lomatet ona saçi të menxurit muin ket punë me bó. Të menxurit muin ket punë me bó. Populli i ngritur vetëm një më sus, në mësues, msimë e dhan Shkup, Kevet zoncave të Maqedonisë për një herë klasë të parë ja u shpjegoi msimin i klasës së parë, në fund vitit i çon provim, vetëm në mësues ni rrogë merr edhe krije. Edhe kjo mund të mo realizo, këta sele mohan kur kush amadut me çen vdit më shumë. Çe kaç Gründiguaj mia A shumë punë e modhe. Mirë pa ajë, për janë njësë ka njëherë. Kërë shtirë ataj ka njëherë e ora gjash më njësë. Edhe e thotë për shëndetje, për zime dhe urime. Edhe fillonë. Pre ora gjash më njësë, teri ora njëzët e nëmë mrabje. Njëzët e nëmë mrabje shime të në haron në kalët dhe njëherë vetë. Tu me ndu se e kalon me pak. Allah, Allah, Kjo a të rishtim, gjëmotin dërshëm. Kjo a të rishtim, o gjëmotin dërshëm. E dhe në një ditë sa është papo e teki. Po s'me dhja në gjami kam thonan konak. Shqeqeri, shqeqeri, a element pozitivan, këtë botë a element negativ. Shqeqeri, a element pozitivan, këtë botë a element negativ. Ashtë element pozitiv, përshka këta mëllësinës ti që e ka. Ashtë pozitiv. A banë me rasturinin shetjerën, sa banë gjashtë, me ndërë, satin, trillet, ma darë, se shumë i mirë. A banë? Banë, apo? E muzika si të kam e mirë, pra 24 orë me nejë, në tanë që këtë kuptime ka? Njënë e ka maru një burë, e ka maru një burë 4 me 4, një bazen, 4 me 4, edhe e ka mush me shërbet baklavës. 4 me 4 bazen, 4 metre i felë. Shërbet baklavë e ka mush kejtë. Shërbet i baklavës e i mira e i keqë, ka i mira, e tëne ka shku karanë ta, dhe i mirë. Shërbet i baklavë, ka shku karanë ta, mirës, a më në thëtë dikoshtë dhe që i ki nuk gullë fatët dhe, se... e, nuk gullë fatët dhe shërbet, ki nuk gullë fatët, jo, ti 4 me 4, 4 me 3 i felë, edhe në shërbet i baklavës me ratë, a petë desh, a petë gullë fatës, a petë pi shërbetit i baklavës dhutë me qullë vërë me qëti, rëllë pra muzika si tjetë e mirë, Për nuk duhet me u gulfat më ta o bura. Nuk duhet me u gulfat më ta me med, më ta mo me dek më ta. Si tjetë e mira jo. Se edhe fë shërbet baklavët gulfatësh. U i detit, a i do bishëm apë organizme në njërit a i damshëm? U i detit a shumë i do bishëm. E shka duhet me bonë ta kërçkojsh? A me men, duhet me hia pa men. Ki marrë turti se lak e dhe unë, se lak i trasht, me gjithë kërë se e rrën deti se kanë thonë, ki rëumin është nosh, edhe drejta gjënë mi disë me patarisa, mrejna, mund mi disë a gjë, të ma, rezultati, fundi, fundi prej patarisave në tabot, prapë të vorat, në i detit keshku moshëru, prahën këtë deti, si të 24 orë, edhe këtu këtë dek, edhe këtu je gullfat, edhe këtu je fundos, ollave jam i dashur, qëllë i sitë o gjalliri, ori një i dashur, qëllë një sitë, se kejtë gjona qëka janë në unë e jam ka bitëm ka në pazarë të nëtregë unë e gjelëbërt e më të ajvanë si dhuni e këri po të ajvanë kërë qëkoni me ble gullë fa muzetë qësi trash pika sërbija binë qësi qësi loqë një rënë plopë 500 sopa tëja një këshku me ble a kejtë ato paratë atë ative shka sheshin këshku me ble fa i blejmë të atit tëja një e blej Ja se të si mos pëlqesh ka ban. Nuk e blej. A ja vlen aty ve këy që ska i kanë shit mishit? Wallahi billahi këy që i kanë shit bikat mi shit pazar, me të pa asë i budall, tatim punu me të shit këy nuk e lon se mi shit i kanxhit. Ço ashto janë edhe kafetazit e konjkave. E vaja pa pazar me ninier. E vaja treg me ninier. Un kur kam shit, staja në pazar vet vet me 10 vite me radh. Kur kam shit speca Kur s'kam pas kundrapij shikami blen këta vath, po shumë e kam pas mik. Shumë e kam, kam pas, e mir, kam pas mësteri të mirë, shumë e kam dashur, shumë e kam respektu. Vetja ka mot, vet trun, vet kalorën, vet losin, vet. Ne uritigën, everything ar koi. Unë tani vetë sot e din spin. Vetë mëreti. Edhe kafeta di që janë çu shtu. Ato prodhojnë ti ashtja këte mi bleja. Ti ajill ditën më ul me ngut, daj macelit banal, se po shasen alkëta. Felicitet burra vllazhni dashur. O bura, o lini, Bola është një herë, Bola një minutë, Bola të minuta, minuta Shumë bële janë, Selamu alikup, Librin, Librin, Shkollimin, Vizoren, Lapsin, Fletoren, Shenimet, Dersin, Arsimin, Lejë Le Le ato shë kanë qitë me qitë në pazar, Lejë se për izatë zotit, Po të fëmnenën të Allahu gjëllë në gjelalu, E dhe ajshka i ka për të lixanët e kalp, Anë shë i interesu me të qitë, A i dit Aish ka ka mush ta e te manderi per mizhims me spafa harabat me spafa brlok ne ka ka ti vet 11 mir edhe aja is interesu me ta shit ama di ska ka bon thas per di se vete ka mush ama is interesu me ta shit edhe ke konsumi muzikor edhe ke konsumi humoristik icili mo dul fi humorit banu selamat me liris aty von mo humorista ve icili dul mo prey ke i cinave te humorit Nuk metë më kur gjohë për vërste Mgruja jemi, gruja jote, më trajme, më trajote Ska metë më kur gjohë në ta Bolë Bolë kapu o popullitashur Për sinë qertër Kapu për besimin Harroja to ki ka Arab, ki ka Turk, ki ka Shqiptar, ki ka aj Harroja to se e vërteta As nuk ka Arab, as nuk ka Turk As nuk ka Shqiptar, as nuk ka Gjerman E vërteta është gjohë qielore Të cilën Allah u gjelë le gjelalu Robit vetë prej qielë i ashtë ripë Advërtetunë nuk e doim sa paravi e e doim sa prej çelit e doim sa Allahu ta porradh para çka po e poran mua për kët çkaq ngasim as vërtetës jo pse është dikujt jo pse është pse s'është dikujt sa është vërtet Ni jeriku ne bleni kompjuter edhe e bën dhomën e natë e rrajozën rrim atje edhe se kashlu alo mirë po pse e ka bleki pse i ka vënë kitrimi mark i pindur se kur ti atruse tasterat e ati do të ja jao për rezultatin në ekran La në çafë rezultatet, läjmë rob në ekran ajo çka ti ka dëshirë ligavoi parë për ta. Edhe na kur e kemi pranuar fen, kemi çast të koncentruam. Kuri kur jemi antar dhe i saj fej, jemi cëllë taster, cëllë të kësaj fe, jemi në besim, atë koncentruam saçi çdo tastër, çdo spunta truzmina na, na paguhet nehet me xhenet. Kështu e kemi besimin edhe më fort se kaç, edhe para të rrimë qëndrueshëm pra kësaj fe. Dashur të prangti vini, prangti për prang, Amerikë, prangti Allahu xhalla xhallahu. Edhe çojmë para çka në ket dimën shtemorim një abdus e morë një abdes më ujtë ftoft për të cilin Rasulullah alesratu selam ka thonë ku nuk ka kalzuhu metit vetë se në gjennet që shihjet a thonë një prej punë ve në gjennet që ka ju shti ashtë isbagul vudhu i film e kari piterë si të sotit shenëre që këtë ambirën e me veti kur gjohë që të sen që duhet a thonë isbagul vudhu i film e kari a thonë me morë abdes për sosën bashkë kër sakojtët a thonë me morë një abdes plëtsu Me mor në abdes fersosën kur nuk takojtë çtaharë. Kur ai vakt i vakti kur nuk kakojtë. Ai vakt i kur stakojtë tash stabale. Kur stakojtë ai vakt i an mraz. Në mraz krai me pervel. Qatë jo me arti abdes muri stoft hakit ku do të bëo vëçike një boy. Çtaharë, çtaharë, çta abdes kur ta mirësh. Jo veç kur ta mirësh kafon po isbagul wudhu, ka von axhdul wudhu, ka von isbagul wudhu. Ta mirësh e çetri kur shofe për jashta. Kujtoj e se jetu mor abdes midi zverës, atë shumë që jetu i bot dikat pjezve që i pëjlon. Kështu të koncentrosh, të dhënë kje abdes, a ah, shaj abdesin gjennet që ka shtinesër. Të dhënë, isbegull u duaj, fil me këri, të lakoj shadërvan gjamiës sot, të lakoj shadërvan gjamiës sot, të i përvele shkrat, nuk po të mune farë, të jo, më më abdes më ujtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të po e kam fjallën se cëli ma shpejt që në gjëndet cëli, të muslimoni të, të machineria kërri ndetë kalma kulaj të muslimoni kërri ftoft a shumë interesant kër e kal të muslimoni më ftoft kër e kal kërri kër kër kër e interesant kur qosh me në gjithë kur qosh ndrej, kur qosh një ati kur je i let, kur nuk je i ron kur nuk je faz shpin kur nuk jeton kër së jetu bajt ron qatëhen e në islam shumë interesant Sto ishte gjeneratori i i i i i, i lëvizjes gshokëve të gjeneratorës parë namën e sahabës sallallahu alejhi dhe selam ato nuk nifshin ftot ato nuk nifshin dhimbë për ato nuk ka pas vër pse për ato spa dhimbën e vër po ishte një clin cape mua para çka thrap po etej sigurisht një armotit çe tham në kohe native nuk kanë dosmujë të asot janë kanë ton sot sot janë aton kon ton sot e nuk kanë ko native as ne sahabës ka çënë smutrë sistemi nervor Çiqë sahab ka pas problem me nervat, ka pas sti. As në sahab iskem ndëjun historisë si që më ledu se ka pasin frakt. In frakt në vemë. Eksplojaj frakt i smen. Nuk kemi ndëgju se në sahab e ka rad doblla. Ska historik si pun. Nuk kanë pas, nuk kanë pas sistemin e. Pse më pse më ka hap sistemi nervor? Për ç'i nervë për shembull. Pin 4-5 vjet ka nis organizmi mudri. Aja mësi kapi, helbet, tri këtri këtri këtri për qeta malbore Kjo nuk ju ka ndohë sahabë dhe asnijat Mësi kapi e administratori i zirës për nga merit 13 kafe për një dit helbet Nuk kemi gjëgjur që në kohë në sahabë dhe Janë kohë në 15% Me dojnë që sti të vera gjavijës Kur dojnë e gjëmat i gjavijës sot Kejve me avshti dorën gjepin e vogël sepër për para Një apë ap 30% i gjonë me kafetina 20% i avë gjonë aspirinët me vet Po ja vjon çish jo, ti i shtazhon kafetinin, se ta jone edhe xibukin me veti, ta jone edhe cigaranën me veti, ta jone edhe sacin e veshtaskës me duhan të mushëm me veti. Ke i tij jonë natë tonë të gjone në sistemin nervor, e jone edhe muskujt e prista, e jone edhe mind and mind and mind and mind, e don dump to me, nuk din me mendu drejt, ku din me mendu drejt? Ku din truni timosën ça çum me mendu drejt? I timosën Jahrat e pas vetit i mosur, edhe aland ta i knoçur, i knoçur, as një gram nuk vënran fiala e xhoxit, e cilash e transmetohet me lidhun ngusht me fjalën e Resullallahit sallallahu aleyhi ve sellem ku le ban nikshil, zon oh burra, oh djebok, oh musliman, oh bekimtar, nuk jeni në rrugën e Allahut dhellah dhe jalalu me prishëm, me punë vedhon nuk jeni në rrugën e Allahut, nuk jeni në rrugën e sunetit dashmit juaj të cilin e donë shumë. Jashtë rrugës së ati jeni. Emanatet lemlina Allahu djalësojt, nuk jeni në rrugën e Allahut. Trak përgjithë dëme më s'bravimo për mi dhan fun, mos më pas çka më fol tani ana. Ti ojse jo si ar ja di lezetin kaçakit. Bashaj mos ka as çme fol, ka te faja e përgjithshme. Faja e përgjithshme cëlla më në fund. Njoni thotë ha japeni Shotshbe që gjashtet dhe vet shotshbiv, Mirme Bur, vlao jemi dashër, me paspas -pas një kuj ishi gjashtet dhe vetë atin pragë, i tëllini litër të mod e që ka që mand me flokë hazër me ta gjeg shpijen, gjasht dhe vetë, e këishë është gjasht dhe vetë, adënë mulamë ndru, da e ma rimezar me, me ta gjeg plemë nën, gjasht dhe vetë, Të nëra plemë, se ka është ati. A, a, a del me u lavdru se e kam një kujshirë, së në lavë, Allah, gjash të të vetë e kam shëtë. Po a i plemën me të gjekë të e banan mikë, kish pirtin me gjithë plemën, a ta e mikë. Shëtë? Njërën i thotë, hoqën të gjafinë, a di shka ka be? Fëllë be për të një punë që e tërpash zotin e. Po kjo në ta që lëkë, po i vogëlë be? Ta ra që lëkë i letë ku ka letë o burë që ati shërë i shkaj aban hizmeti 7 hëtë vetë. Edhe 7 hëtë vetë hizmetë edhe i vogëla. Edhe 7 hëtë vetë hizmetë edhe i vogëla. Jo, jo, jo, ki nuk ka i vogël ki. Nuk ka i vogël. Në Slupçal janë 500 shpi. 500 shpi ka nimi i duhanëgji, masë pako nimi i duhanëgji. Nimi i duhanëgji do me tojnë dimi i pacheta malbore. Nimi i duhanëgji do me tojnë dimi i pacheta malbore. Dimi përqeta, malborë, bojnë dhëtëmi markë Do dhe thonë, sa parëp në dite publikë në dohanë? Nimi përqeta, pësëmi markë Dhëtëmi markë në dite, ki katuni, i gjekë dohanë, thonë Ndite dhëtëmi markë Une i kam ferë katunarë të mi Me ble shpije në kujshijës gjamiës për mi falë që no dhe të mrena Në borri në gjamiës, mësë një falë më në sukarë Në arë, kërë unë poforit edhe i malsonit me dru Me nahinë gjemotë sa parë bëthu duhet me dala ja sa parë duhet me dala po duhet me dala për shemblë me një vend në dikur e jo sa të nëtë dash të e njëar që sa të dash po sa të dash të të dash të të ishpjën tonë e kia e unë e kam edhe mu sa të më dash kuja të ju dash kësa ishtia të ju dash me neve para barë e po mirë pra aban me lëntas më zidonin diavë kejt ka thunit diavë më të më pitohan u bitis a kanë aletë 5 mështë ditë të në apetini, apet, drejtë të o gjoki, edhe më një ardhë, në gjartë. 5 mështë ditë, kejtë punë, kanë në let, lethë, 10.000 markë në dite, gjëmotën dërshëmë, 10.000 markë në dite, ta janë shumë malë, ka janë shumë pasunio bura, ta ne ato njërzët të cilën kanë në disa probleme në këtë popull, kanë probleme për shembol në antarësia në fesë islomë. Sa para antarësia hodës, 14 markë, 14 markë, Po përsa vakët, për një mëtë mëtë, bre, për një mëtë mëtë, 4 mëtë mëtë mëtë, atë ka të dhe shka një shkane shkane të ndolë të shpia, e diti po bashmije mut lakë se di, të shpia jo dhe shkane të ndolë. 6 cull, ka 1 miljar, voj 6 miljar, ndi të së kësë. 300 dit voj 1.800 miljar, 1.000 markë kanë të arsia të ndolë. Vesh së kësë, 1.000 markë mëtë mëtë firr shkon sociala pensiona animi mar 800 marr nga zakese po ni ma ke çe barlok po çira beket socialn te spija be se harabi ki pun dollave jam i dashur çire ke specialna jedinize leza se alln çire ke specialna jedinize te spija shka ato bombrena as katastrof o burr as katastrof ja shtul 6, 6 miliard dite takat ka derr dite e bojn mane men se ni takat moat vetem kasror ngoj ka derr ndite 90% dëmaqinave nuk e din shka ndolë më shpinës ative. Po ajë sa këzi. Abo qa që intereson. Abo qa që farës. Abo qa që farës, sa që edhe nësja, ajo e gjash mujorja e duakut, edhe ajo përmëdisë qitetit me shamije me mantil, edhe ajo e frinë ka nëherë të pazarja, mjë, të kurë ka përcash, e frinë, mirë, mirë e frinë, nëherë të në e thivë të mrejnë, në shlop, plop, edhe keshët pak ma isprabi për së qeshët për shiqirë që ma sëllë i zoti me këtë demokrasien me dale lirë pak se u patëm fik mrena u patëm fik s'kishmi pas pas sa këz mrena interesant e shti kur për dalim ku ma nuk kur për dalim që për dalim të bazari mos përna polë kushi po i frimë të urlës edhe grap edhe grap të ne për elipin sladoletin të jet për së so kaku e shiqirë dhe qina qiti i zoti në dritë një herë Si tjerzina njerëi Allahu i pajasaj afsonë, po ishimi paskon shumë keç. Ishmi paskon shumë keç për para. Për para këto tonë kishin pas ditë interesant. Shti vet dia, vet dia. Shkoi i larg shumë. Kto fleshteton kishin pas ditë veç mrena. Kur çoishin për paratë, kur çoishin për paratë ato tut, gjith pik tut e ritet ngjinit te mehaje, në llaf muri se fol kaj. Kush më ai, kush ai? Ai se ai oj motër pa e zemi ka pas edukat oj motër, a i ka pas mare a i ka pas bin a i nuk ka dal jashtë të gjomit në darsëm të kur ku i hishpi kërrit a i ska, s'ka pas edukat a ka pas edukat në qëtër qësot ke dal në gjamë të kërrit e përmi kërë ke hip e kur të kemi pit e ku i kekje darsëm e motërës në nëzbabës halës Allah i qëllë e qëllë e qëllë e qëllë e qëllë e qëllë nëherë e për gjithmonë e i bros mundur q e cila edukat, mbite edukat, qëtër më nuk ka, të i këthemi pëmë ston, e cila pëmë pëmë ma të mëllë se ajo më nuk ka, të i këthemi edhe njarë rrugë ston, rrugë, e cila rrugë ma gjënë se rrugë ajo nuk ka, derit e dera gjëmetit, insha Allah, e ma zderës, Allahu gjëlle gjëlelu gjithre, ne me nasim, ne i bof dilla il fatih.